MIYIS NTH zoauto boyzix Mr. rua PC and Therefore, So La StrGI Mirë se të kohemi edhe në këtë të martë, në këtë ditë të cilën ju pa e prisni me pa durim për të marë përgjigje të cilë për pyjtë të cilët na e keni dërguar në pyjtë e qësaj vizkës e pikom. Me mua sot në studi është Hoxha Laudina Bazi me cili ne do të trajtojmë problematika të uaj. Hoxhë ndëruar, eselamu alejkom i sërdo. Alegum, selam, mirë se i gjej. Po, fillojmë me njëherë me pyëtje në parë që na vjen nga Besartë. Selam, alegum, hoqë, deshët pyës duke ditur se sësionetet e drekës janë të forta. A lejohet që t'i falim pas i kjindisë nëse nuk kemi ko në mes të drekës dhe i kjindisë? Nga se nëse nuk gaboj të kam dëgjuar një hadith, Nga ju se Profet A.S. nuk i ka falë sunetet në konë nga se i ka ardhë një delegacion i qifutve dhe i ka falë më pasë. Selam Aleykum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttëqin. Wala udwana illa ala t'zalimin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajba'in. Allahun e larsur e lafdrojmë i qëmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhi wa salamu familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe ulluzohen me ullzimin e ti dheri në ditën e gjukimit. Ajo që farë vërtetohet nga pegamberi sallallahu aleyhu a sallim është në një hadith të saktë se i dërguar i Allahot me një rast kur ka pas një delegacion nga fisi Abdul Qajsë, do që u morrë me ta në në në këtë në biseda e këtu me radh nuk arriti ta fal ti fal synetët e fundit të namazit të drekës do thotë dy synetët e fundit të namazit të drekës dhe pasi e fali namazin e kinidis atëri u ngrit dhe i fal do thotë pas pasi kinidis jo me një herë mas namazit pasi kinidis do thotë u ngrit dhe i fali e, këto dy rekate si kompenzim apo si kaza të mos falje se namazit se këtyre dy sëneteve mas dreke. Dhe kjo është do të të të ajo që farë vërtethot nga pejgamberi, lafdrimi dhe pacha qëshin bite. Ndërsa ajo se a obligohemi apo a kërkohet nga ne ti, ti bëjmë kaza sënete apo jo, themi se ka diskutimet e ulemat në përgjësi, djetartë e me medhebit Hanefi dhe një grupi Malikive, thonë se nuk ka nevojë të të falen kaza synetet për arsye se uh, synetet janë vepra e për cilat besimtari nëse i fal, shpërblet, mirë po, nëse i lën ato, atëherë nuk ndëshkohet, prandaj nuk ka nevojë të kompenzoj ato. Ë mirë po, edhe këta dietar në çështjen e faljes së sunetit të namazit sabahit janë më më rigorozë dhe preferojnë që kjo të falet kaza, nëse nuk e kimi fal në kohën e tij. Kurse një grup i dietarëve janë të mendimit që muslimani nëse për ndonjë arsye të justifikuar, nuk ka pasur mundësi t'i falë synetet, atëherën nëse ato i kompenzan, është e lejuar dhe ka shpërblim. Për faktin se Allah i madrishëm, pega meri sallallalli e usamë thëtë me një hadisë, se veprat më të dashurat e kë Allah i madrishëm, janë ato veprat që vazhdojnë edhe nëse jenë të pakta, duke unisur nga kjo hadithi për e gamberi, lafdrimi dhe pacha që është në bitë, por gjithashtu edhe duke unisur edhe nga praktika vetë Mohamedit, lafdrimi dhe pacha që është në bitë. Si të që është pa uzgjeru më shumë, themi se nëse besimtari ka praktiken e falje se namazëve synete dhe kjo duhet me qenë ashtu posa që është synetet e forta brenda ditës dhe për ndonjë arsye nuk ka mundësi ndonjë dit të i falë ato qoftë është i zënë me punë e kështu me radh, atëherë nëse don me i kompenzuh dhe i kompenzon ato, inshallah nuk ka gjë të keq edhe i lejohet kjo. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër, një grua na shkruan dhe thotë të jam e martuar dhe me caktimin e Allahut fillova na, na, namazin dhe dua të vëj shamin edhe nga burri nuk kam probleme sepse edhe ai beson, por prindrit e mi nuk duan sepse para disa viteve na ka vdekur një vallaj i cili ishte musliman dhe për këtë arsye nuk duan t'i kthehen ato kujtimi të hidhur uh, për ata sepse nuk e kuptojnë realitetin që ishte thjesht sakti me Allahut. Kur e morën vesh për çdo uh, ata mbulohem, u bën shumë keq me shëndet, u rënë mendja gjithmonë tek unë para për mbulesën. Ata thonë fal u bëj çfarë të duash vetëm shamin mos e vëj sepse nuk e qesim me uh, në shtëpi të bëjmë ndo një skandale shumë gjërët e tjera, por frikë a i me qëndronë këtu, kam frikë vetëm mos ndohëm ndo një gjë për shkakuntim dhe më ngelet pengë për të rjetën. Nga në tjetër, duhet të vëj me doj mos, sepse kam frikë mos humbë gradualisht namazin, gjë që unë duhet të fërcohe më shumë në fetë për kët grua mesparë urojm për për kët punë të hajrit dhe për kët punë të mbarme që ka filluar me faljen e namazeve dhe dëshiron të, të jetë më përkushtuar ndaj Allahut të Madhëshëm kurse për problemin e vënjes së shamis neve disa herë kemi përmend po jo vetëm ne hoxhallarët në përgjithësi se çështja e shamis nuk është një çështje sekondare në fund ton kuptimin se bën ta mbash edhe bën të mos ta mbash. ë për arsye se mbajtja e shamis është një prej ë detyrave, obligimeve të muslimanes prej momentit që hyn ajo në moshën e pjekurisë. Por në rastin konkret ky ballohvaçim me prindërit e, e, e saj, kjo grua, them se çësia duhet me qendër shumë e matur dhe nuk duhet shpërfill edhe edhe e ndryrimin e prindërve pra arsyese siç përmendet në në në pyetjen konkrete pas kanë pasur një një rast me me djalin e tyre që ka qenë musliman i mirë por fatkesish pa e njohur si duhet edhe këta prindër islamin ai pas ka shkuar nga kjo jetë losim Allahun e Madhërisht të ta ketë mëshiruar edhe u ngrihet një lloj nostalgjia apo një lloj mrzie nëse shoqën edhe vajza e, e tyre ka filluar të të praktikojë islamin, kjo do thotë ju ngri një lloj mrzie edhe për djalin e tyre, themi se kjo edhe pse në aspektin e, real dhe psiqik mund, mund të jetë e çndrurshme, do thotë mund të ndodhë kjo, megjithatë duhet të tejkalohet dhe me kalimin e kohës duhet tu shpjegoj kjo vajza apo kjo gruaja prindërvë te saj se nuk bëhet lidhja e çështjeve në atë formë, ë dhe në të njëjtën kohë të mundoj së paku me me takimet dhe me ndëja të cilat i ka të vazhdueshme me këtë prindër vajza, të mundohet t'u ascharoj se këto lidhje apo lidhje e gjërave në këtë formë nuk bëhen ashtu dhe të mundohë të shërëj se pse ajo ka vendosë vënjën shamisë, dhe se kjo nuk është një punë e thjeshtë, dhe të mundohë të i përgadis me kalimin e kozë për këtë vendosë shmëri, dhe them edhe nëse ndonë do një hidrim, apo ndonë do një mërzi, une mendoj që me respektin që ajo do të shprejnë da i prindrëve të saj ku i dhesin, pasaj interesimin e këto gjitha, mendoj që do tjetë diqka pa, këtu, e te i kalushme. Allahu e të bërës Të, a, duhet bërë një sqarim pra kjo gruaja tek prindrit e saj sepse para prindërve ajo do të çndrojë pashami dhe ashtu shamin e vendos për njerëz të tjerë. Por çmendësia është një leksim për prindërit po, apo jo? Vlerësimi juaj është me vend se ka mundësi disa disa prindër apo disa njerëz në përgjithësi mendojnë se gruaja kur të mbulohet, atëherë ajo duhet më qenë me mbulesë në çdo moment, në çdo rast dhe me çdo njeri. Por e qarta është se gruaja bulësen e mban vetëm ndaj atyre burrave që janë të huaj, edhe kur del në rrugë, kurse kur është në familjen e saj me burrin e saj, me vëllezërin e tij, me prindrit e këtu me radh, me me axhallarët e saj, atëra asaj i lejo ta tahesh shamin dhe në kët nuk ka gjë të keqe, pra në shtëpi ajo nuk mban shamin. Mbajtja e shamis është ndaj burrave të huaj dhe ajo kur del jashtë. Gjithsesi edhe kë duhet sqaruar dhe prap them me një sqarim të vazhdueshëm mendoj se është diçka që mund të tejkalohet Allahu dhe më smiri. Ibrahim i pyet xhujin e nderuar deshat e di si ka mbetur lutja e tehjat që ne e këndojmë për çdo namaz. Po e tehjati është një lutje që nuk është pjesë e Kuranit, do thotë nuk është sure që ka zbritur nga nga Kurani famlar, po është lutje, është dua që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ua ka mësuar sahabeveve kjo si ka mbetur ka disa transmetime por e, e, e saktasht se siç thot Abdullah ibn Masud në një hadith të saktë që e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi se thot me një rast pejgamberi sallallahu alaihi se dhe sellem më mori për dorë dhe më drejtua dhe më mësoi e tehiatun e tehiatin do thot fjalë për fjalë ashtu si sikurse na i mësonte surrat e, e Kuranit ed thot unë mësova dhe nga atëherë do thot kam filluar me vazhdu leximin e, e kësaj lutje në çdo namaz dhe kjo është ajo forma si ka mbetur janë disa transmetime të tjera se ajo e, forma do thot ka pas disa ndryshime e kështu me radh sidoqoftë kjo është këto janë do thot në përgjithësi hadithet cilat të, e cila tregojn formën edhe mënyrën si i dërguari Allahu te lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të uamsonte shokëve të, të tij këtë, këtë lutje që duhet bërë gjatë ullja se parë apo të dytë, zote dhe mësë mire. Vështëdem, kallëjmë tani të këpyëtje e gzim zekës, të të selamu lejkum hojgje, si duhet të jetë të veshë e mislimanit? A bënë për shambull të veshë i maica me ripa, pak më gjërësishtë sepse nuk e kam të qartë këtë punë? Edhe edhe pyetja nuk është as e qartë, nuk e kam parasysh çfarë dëshiron të të të kuptoj ky pyetës, mirë po themi se në përgjithësi ka rregulla në formën e veshjes, ka rregulla, norma, kritere në mënyrën e veshjes së muslimanit në përgjithësi. Disa rregulla kanë të bëjnë me me me një veshje që duket sa sa më e mirë, disa kanë të bëjnë edhe me, me ndalesa që duhet i ketë parasysh besimtari kam fjalën për mashkull. Ë këto rregulla është që muslimani, do thot besimtari mashkull, nuk i lejohet të, të vesh rroba nga ari do thot të qofshin ato të qëndisura e kështu me radh nga nga arri nuk lejohet të të mbaj. Pastaj gjithashtu besimtari ka të ndaluar të vesh rroba të cilat kanë janë nga mendafshi origjinale kam fjalën, jo nga mendafshët sintetikë të cilat janë formuar do thotë me janë prodhuar më vonë, por fjala për mendafshin original, e, material, kët material nuk i lejohet besimtarit musliman mashkullt ti t'i veshë, dhe kjo vërtetot nga një hadithi pe i gamberit, lafdrimi dhe pasha që ështën bitë, sa i me një rast ka shenë në, në, në tregë dhe është ngritë në një vend pak me lartë në tregë dhe i ka marë në një rëndor ka marë dukatin, arin dhe në tjetërn ka marë mëndafshin edhe ju është drejtu njërzve që ishin aty në pazar edhe ju thot o Musliman o besimtar, dijeni se Zoti i Madhëshëm për e, meshkujt e umetit tim, do thot për muslimanët meshkuj, kanë ndalu veshjen e këtyre dy gjërave, kurse këtu u ka lejuar femrave të umetit tim. Prandaj nga ky hadith kupton ndalesën e përdorimit të këtyre dy materialeve, kurse veshje të tjera Leo çfarëdo materiali që është mirë po e kushtueshme është që ato të mbulojnë trupin, që për mashkullën është për qëllim që të mbulohet pjesa e ja avretit që është nga kërthiza deri në në poshtë gjunjëve dhe kjo është ajo çka është obligative që muslimani duhet të mbuloj pavarësisht a është në në para njerëzve të tjerë apo rrin vetë e kështu me radh nuk duhet këtu ti ekspozoj. Kurse pjesë tjera nuk është obligative ti ti mbuloj, mirë po duke u nisur nga nga çështja e bontonit edhe veshjes që duhet me pas se muslimani nëse del në rrugë apo shkënë në gjami, apo shkënë në pun, e kështu me radhë, regullat e përgjeshme, atëre duhet mundot që zgjedhë të i vesh ato veshje që nuk janë shumë ekstravagante në kuptimin që tërheqin syrin e tjerve, apo veshje që e, janë veshje që dalojnë nga njerëzit e rëndam të e kështu me radhë, duhet u ikë këtyre, po gjithashtu edhe veshje, nëse kam kuptuar qartë, pyët janë ato veshje që janë lojët të, të veshjeve që më bahë qi janë vetëm do thot me një fjalë zbulohen krehrit e, e, e mashkullit atëherë nuk është e drejtë që ato të veshën në rrugë apo të vishën në për takime të ndryshme e kështu me radhë do t'u largohat atë at, atyre veshjeve për dallim nëse është në shtëpi qoftë me familjen e tij e kështu me radhë atëre aty lejohet Në vazhdim tani me një pyetje tjetër rreth urrimit, një shikuesini rregull që na shkruan thotë Assalamu Alaikum, log algoritmit të papastër apo junub, nëse gjatë pastrimit organit rastësisht na pikon një pikë urrin në rroba ose trup. Dhe pyetja tjetër kam dëgjuar në emisionet tuaj më parashmë se kremi dhe parfumi që përmban një sasi të vogël të alkoolit është lejuar të përdoret avlen në njëjtë edhe për pastën për pastrim dhëmbësh apo jo? Në lidhje me çështjen e parë themi se pavarësisht si është konteksti i pyetjes për arsyese nuk është shumë e qartë, themi nëse muslimani ka ka abdes, dhe në atë moment që riell për të urinë, pavarësisht shumë apo tepër, në atë moment bëhet prishja e abdesit dhe ai duhet ta përsërisë abdesin. Pra nuk ka nevojta të përsërisë pastrimin, e, por obligohet ta përsërisë vetëm abdesin. Me një fjalë e rrjedhja e urinës pavarësisht në çfarë momenti ndodh është nga gjërat që e prishin abdesin qoftë duke duke u pastruar apo duke marr abdes e kështu me radhë. Kurse në lidhje me pyetjen tjetër, ë themi se është e qartë se disa herë kemi sqaruese përdorimi i preparateve kozmetike të cilat kanë sasi alkoholi të paktë alkoholi mendimi më i drejtë është i atyre dietarëve të cilët përzgjidhin që ndryhimin se lejohet përdorimi i tyre duke u nisur nga fakti se ndalesa e alkoolit ka të bëjë me përdorimin e e tis si pije dhe format të, të ngjashëm me të, kurse nëse ajo është në përzierje me me përbërje kozmetike, lejohet të përdoren nëse është në sasi të vogla për faktin se nuk është ndjësir ë do thot konkrete, po është ndjësir ë kuptimore. E, në në të hun hun edhe çështja e përdorimit të pastave të dhëmve nëse ka për pastave që kanë sasi alkooli por me kusht që mos jet sasia shumë e madhe për arsye se ka mundësi që depërtoj diçka nga ajo edhe në embrionin e trupit zoti i dhe mësmiri atëherë huaj para se të vazhdojmë pyetjen tjetër do të do të bëjmë një pauzë të shkurtër ndërsa ju miqtë të nderuar vazhdoni të çëndroni me i nderuar mirë se po takohemi në pjesën e dytë të emisionit të sotëm duke kërkuar për gjiqe për të vazhduar me një problematik tjetër. Huaj nderuar këtu kemi një e, problematik që na ka shkruar një shikues Yni. Ai tregon se është i martuar por ka çdo herë keq kuptimin me gruan e tij. Thotë se ajo edhe pse i jep premtime që më nuk do të gaboj, këto premtime ajo i shkel megjithse të dy falën aij doherë ka tentuar çtjet sa më i drejt me të por edhe kjo ka qenë e kot siç e tregon këtu në tekstin që na ka shkruar. tregon se ka vepruar një herë në sy pra të fëmijëve para ka dashur ta largoj nga shtëpia e grua por tani kjo kë ju veprimish doherë e brengos. shikuesi dëshiron që ju ta këshilloni se si duhet të veproj kur përballet me probleme të tilla. Fillimisht duhet të kuptuar se Raportin nërmjet bashkëshortëve me një fjalë gruas edhe burit, është një raport që me një fjalë nënkupton jetëa një jetë e tërë me një fjalë. Pra ndaj edhe duhet ditur se në këtë jetë bashkëshortore, sikur që pjesë e kësa jetë e janë në momentet e lumëtura ato ditët kërë, bashkërët të njëri me tjetërin janë të knaqër, gëzohën, i kalojnë momentet e mira, e kështu me radhë, pjesë të jetës jenë dhe ato momentet pak më ë nëse mund të quajmë më tragjik apo momente kur e, janë raportet pak e, në, në më të acaruar kanë keq kuptime të ndërsjellja ë nuk nuk vlerësojnë njëri tjetrin apo nuk tentojnë ta kuptojnë njëri tjetrin ashtu si duhet për shkak të rrethanave të ndryshme e kështu me radhë ë me një fjalë lut të kuptuar se edhe këto janë pjesë të jetës së bashkëortçisë Pra ndaj, e, nuk duhet kuptuar njëriju se bashkërësia është vetëm e tëra është e bardhë, apo e tëra është e zezë. Po duhet kuptuar se është pjesë e jetës edhe jeta, sikurse që ka në të gzim hare e, e, format të, të lumtura, jetë të lumtur, apo momente të gzueshme, një ashtu ka edhe hidrime, fatkesi, keçkuptime, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra duhet njësur nga ky fakt. Pra ndaj, e, e, unë e kësha kshilu kë këtë burr që ta ket para syj kët edhe mos t'i bëj shumë tragjike ato këshkuptimet që mund të ndodhin ndërmjet bashqortve për arsye se edhe këto janë do të thotë pjesë të asaj bashqortësie. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh edhe çështjen se njeriu nga prirja e tij është që ndoshta shumë më shumë imban mendjen e tij, gjrat momentet e ekshija se sa momentet e mira. Prandaj un e këshilloj kët burr që në ato momente kur e ndin veten që është i pakënaqur me atë grua se si ajo nuk e respekton e kështu me radh, le të ndalet pak dhe le të shikoj at anën se cilat mund apo cilat janë ato cilësitë mira që ai gjithsesi i pëlqente ajo grua dhe të mundohet të mendoj ato dhe të të ta vëdësoj veten se që ofërmor që në atë moment apo qe grua që në atë momentë ndoshta për t'i duket se është katikaluar çdo kufi paska də disa disa cilësi dhe disa ëë karakteristika që nuk duhet në, në vlerësuar. Prandaj duhet çdo burr them në të njëjtin kohë edhe edhe çdo grua që të mundoj ta ta balancoj vlerësimin e burrit respektivisht gruas duke pasur parasysh këto që i thash po gjithsesi un do ta kisha bër një vërejtje në këtë në këtë rast ajo çfarë upërmend në këtë pyetje se si ë ky në ato hidhrime apo e, shkëmbime të fjalëve jo të mira, cilat mund të ndodhë të bëhen ndërmjet bashkortëve në raste dhe momente të ndryshme që mundohet vazhdimisht mos të bëhen këto në prezencën e fëmive, pra arsuje se kjo ndikon gjithsesi në rritjen dhe zhvillimin e tyre. Fëmija në ato momente nuk gudzon, apo nuk ka mundësi të jetë i anshëm, nuk ka mundësi të jetë logik, nuk ka mundësi të avlerësoj situatën si duhet, pra arsuje se e tëra ajo që far e kaplan njën emocionet, pra ndaj është shumë problematike për të që të shë situata nështë, ku janë të tendosur ndërmjet e uh, uh, babait dhe nënës së së ti. Prandaj duhet të pasur kujdes kët. Uh, gjithashtu e kshaqë këshillu kët uh, burr që të mundohet që të mundohet në përditshmërinë e tij uh, më së pari të filloj përmirësimin me përmirësimin me veten e tij, të mundohet të jetë shembull uh, në në në përmirësimin e kuptimin, mos jetë gjithsesi çasja uh, për ta përmirësuar gruan vetëm qortimi apo kritika apo numërimi i veprave të këshia që ajo vazhdimisht është duke i bërë dhe nuk është duke përmirësuar por të mundohet të të përdorë një një formë do të thotë të dialogut jo të kësaj natyre, po të natyrës duke u munduar ta vlerësoj atë të mundohta lavdroj jo në formë të të ë jo të drejtë, por duke duke shpjeguar ato veti të mira të cilat i përmenda pak më herët, pastaj duke u mundu ndonjë vërejtje t'i jap në ato momente kur uh, ajo është e gatshme ti pranoj ato apo uh, momente kur uh, për arsye se ndërmjet burrit edhe gruas ka momente të natyrës të ndryshme, momente kur e, edhe i pari edhe i dyti janë në gjendje të bëjnë shumë gjëra për njëri tjetrin, prandaj të shfrytëzohen këto momente që njerëzit të sqarojnë këto probleme dhe mendoj Apolos Allahun e Madhërisëm që kët burr dhe kët grua të bashkojnë atë që është hajër dhe që është më më së miri për ta dhe të bëjnë nga ato seilat i tejkalojnë këto probleme që po them edhe një herë janë pjesë e bashurtësisë e tek tek të gjithë njerëzit. Allahu e di. Po me siguri ka përmendë këtu që ka përdorë alternative të shumta për ta madje thotë çindra herë ka këshilluar për të bërë ajo përmirësimin. A mendoni se a, kjo duhet shkojë pak më lart të kërkojnë nga prindrit e saj apo nga të afërmit që ndjekin? Unë mendoj në nëse nëse Ka për qëllim pyët si ka, e ka kshiluar vetëm ajo qasja, si thash pak me heret të ullet dhe t'ja numroj vrejtjet dhe në aspekt qortimi atëre, kjo e, nuk them se nuk ja ka vle, po ka mundësi që ndikoj negativisht në vend që të ndikoj pozitivisht. Pra ndaj e them edhe njerë nëse ka vepruar në këtë form, atër mos, mos të veproj me në këtë formë po të mundohet ta përdor e, metodën e vlerësimit të situatave, pastaj vërejtje të bëhen në momente për të cilat fola pak më herët e kështu me radhë. Nëse gjendja është më e eskaluar, që nuk mendoj që është ash që e, e, e eskaluar, atëherë mund të kërkohet edhe edhe që ta këshillohen tek kë babai i fam i kësaj gruaje apo tek babai i i burrit apo tek dikush një person i tret i cili ka respekt apo ai të sil kan raspekta dy bashort edhe në këtë formë nëse është një një problem të kësaj natyre që ka nevojë që për ndonjë ndyrhyrje atë është e mundshme të bëhet edhe kjo. Mirë, por nëse janë probleme të natyrave që kanë bën vetëm në, në mes të burrit dhe gruas, atëre mendoj se këto mund të tejkalohen, por e domosdoshme është që mos të bëhen vlerësimi i gjërave me nguti. Zoti di më së miri. Mirë, atëre do të vazhdojmë me një pyetje tjetër. Asalamu uh, alaykum, Sahër, duhet të falim namaz istihare për një çështje mjafton një herë apo duhet të falur disa herë? Po uh, Namaz i stiharës do të sqarej për shkak se ndo shta ka prej shikuzve nuk e kam parasysh se e, për shfar bëhet pytja. Namaz i stiharës është një loj namazit të sen besimtari ja vlen apo duhet të falë, është preferuar të falë, në to momente kur është përbal një situate ka disa alternativa dhe nuk ditë cilin të sgjedhë mund ta marrim si shembull nëse i ofrohet një punë dhe nuk e dinë a është hajër për të marrë atë punë apo jo, ka me udhëtu në një vend, nuk e dinë se a ia vlen udhthoi apo jo, ose dhe don të martohet, nuk e dinë se a a është e hajrit ta marrë për grua filan vajzën e këtu me radh, pra momente të dilemave ku nuk ka mundsi të zgjedh apo e ndin veten si një lloj jo dëton jo çendrushmërie të të di se cila është më e, më e drejt për të. Dhe në këto momente i preferohet muslimani që ti falë dy, dy rekate namaz, sykur se që falë na filet në përgjësi, dhe pas namazit të bej lutje në istihares, është një lutje veçantë, për cilën thojnë shokët e shok Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të na mësonte atë sikur se na mësonte surrën e Kur'anit dhe kjo lutje gjendet në librin Mburoja e Muslimanit që tashmë po thuajse gjendet në në të gjitha shtëpitë e muslimanëve dhe aty mund ta gjej shikuesit e atë pas namazit me lezu dhe me u drejtu Zotit që o, o Allahu im nëse është hajër kjo punë atëherë mundsom ata ta bëj nëse është errë me largon nga ajo dhe kështu bëhet i mbështetet Zotit madhëreshëm që ta, ta të jap sukses në zgjedhjen e asaj që është më mirë për të dhe kjo është e preferuar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka nxitur vazhdimisht ta bëjmë praktikë të, praktik të, të jetës son. Kurse pyetja konkrete sa atë duhet përsëritur kët namaz apo mjafton vetëm një herë, themi kjo varet pei situatës edhe pri rrethanave. Nëse muslimani fal namazin si hare dhe ende e ndin veten jot sigurt dhe është nuk din se çfarë të zgjedh, edhe nëse e ripërsërit, nuk ka gje të keqe, i lejohet, madje shoft edhe disa herë. E, nëse koha është më e gjatë dhe dilemat jë, i shtohen e kështu me radh, atëherë i lejohet me e, me ripërsërit, edhe kjo është më e drejtë për të për arsye se vazhdimisht kërkon apo është më i vendosur e, në në lutjen e tij ndaj Zotit të Madhreshëm që t'i jap sukses atij tas gjej atë që është më e hajër për të. Po, saj për sa i përket kohës, ka ndonjë kohë preferuar po, kur duhet falet? Po. Në lidhje me kohën se kur preferohet të falet ky namaz, nuk ka ndonjë kohë të veçantë pra nëse falet pavarësish qëfar dite, qëfar momenti, gjatë ditës nuk ka gjitë keqë edhe gjatë natës, pra nuk kando një kohët të saktuar që preferot të falet, në qëfar do momenti që falet, i lejot. Da pra kur do her që e shetën? Po, kur do her që e balavachon me një problem edhe deshirën me falë, i lejot me falë. Zonë okay. kemë shumë mirë. Vazhdojmë tani me pyetjen e Oltit. Assalamu alaykum. Me lejen e Allahut dua të hap një biznes dhe doja të dijen nëse kam gjëna pasi uh, ky biznes këto biznese kanë edhe vëllazër të tjerë musliman dhe për çën më saktë doja të uh, më sqarroni si të veproj pasi Konkurrenca në këtë biznes është pothuajse e pashmangshme dhe duhet të diësh se si duhet veprojë sepse s'dua të hyj njerëut në hak. Çështja e konkurrencës në shitblerje në tregti është çështje që mund të jetë në disa raste e tejkaluar apo e ndaluar, mirëpo në disa raste jet korrekte dhe asesi e e refuzuar. Pra ndaj në rrasin konkret nga aj përshkrim, nga pyetja e cila është bërë, themi se nëse muslimani e hapë një lojtë të biznesit dhe me atë hapje bën investimin e ti dhe nuk është qëlimi i ti me një fjalë ta keqë përdorë apo ta shrytëzoj një përparsitës në e ka karshi vla të vetë musiman, mirë po e tëra qëfarbën është atë që e ka bërë edhe ai i cilje ka hapër atë biznes me heret dhe hyrja e ti në këtë biznes është me këto që lime, atër nuk më ndoj se është diqka, e, diqka endaluar, për deri sa nuk ka ndonjë ndërhyrja si kurse mund të amarem si shemblë të thjesht nëse ka të bejme një loj ekskluziviteti në shilvlerje me një fjalë nëse këj personi i cili ka hapur at biznes ka një ekskluzivitet në marrjen e mallrave dhe ky nëse hap dikush tjetër mund ti bë uh, apo ti amarat ja ekskluzivitetin e ka e ka e ka fituaj do thot me ligjrisht do thot është është e drejtë e ti dhe ky pa të drejtë ja merr atë atë atë at përparësi që e ka atër kjo është ajo konkurencë e ndaluar mirë po nëse është do thot hapje një dyqani të njëjtë sikurse që ka dikush tjetër dhe të ofrojë një mall që mund të blihet në në për në për vende të ndryshme dhe ai ta vendos në dyqanin e tij ashtu siç e ka vendosur dikush tjetër, atëherë në këtë nuk ka gjetkeshë përderisa nuk i bën ndonjë padrejti të natyrës së përmendur pak më herët. Zoti i dhe më smir. Do të vazhdojmë edhe me pyetjen e fundit për sot, është Jehana që na pyet a bën që një femër të fal namaznin e teravive në shtëpi sepse femrat nuk mund të shkojnë në xhami. Po, e, Në përgjysë falja e namazit të teravive është e lejuar të fal gruaja në shtëpi dhe në këtë nuk ka gjë të keqe, madje në disa hadithe të pejgamberit lavdërimi dhe pas shofrimi mbi të, kuptojmë se si i dërguar i Allahut ka favorizuar që gruaja t'i fal namazet në shtëpi dhe ka thënë se është më mirë për të dhe më e lavdruar se sa ajo të të del në rrugë dhe të, të frekuentoj gjamit, ashtu si që i frekuentojnë, apo si, si që duhet të i frekuentojnë uh, musimanët me shkuj. Përandaj, them, pa uzgjeruar shumë, se falja e namazët të ravive për granë shtepit e tyre, uh, jo që është e lejuar, madje edhe është me e drejtë dhe me e preferuar, për derisa i endien vetën se uh, është i koncentruam në faljen e këtyre namazeve dhe ashtu që a dhon hakun gjatë faljes së tyre. Zoti i dhe mëshirë. Hoxhi falenderoj çeshit me ne sot dhe shikuesit tan për çdo dhën përgjigje atyre. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Mirë të ndëruar edhe sot i erdhi fundi i misionit duke kërkuar përgjigje, me ne ishte në studio Hoxha Laudin Abazi i cili u dha përgjigje të gjitha atyre pyetësve që erdhën në redaksin ton pranë pyetje e csiviska.com. Ju mos haroni që të nashkruon i sërish në këta adresë për të marrë përgjigjën nga tëftuarit andë cilët të vinë qdo javë këtu në PIS TV. Dhe në takimin e radhës, selam aleikum dhe mirë mbeqë.